Iar trân, sau trătân, în sau un crank, omblii după trâng, trâng, trân. de ori, vreo fetiță, nu vreau pe nimită, mai vrea cu o să-i dai lumii, avere, fata da să-i iere, trâng, trâng, trâng, bondul trân, sufirie sau trătân, în pădure sau un grân, după trân, trân, trân. Aia versi au auriști motive nu așteptă, cât ca în rai, nu fac treabă dacă n-ai trin trin trin trin iar trin trin trin sau sau în trin sau un trin trin după trin trin trin trin trin trin a trin trin sub trin Alea nu s-ar trin trin trin trin trin iar intr-un poltucire taudăsc, în păture sau un crin umplu după tren tren tren. Am moga proprietărea grasă plină atina poate și eu îi îi îi îi îi îi îi îi îi îi îi îi îi îi îi îi îi îi după drân, drân, drân. Pele de la obor, după scara cu să astea nu s-ar tătura, fiindcă-i moată și oară vrea. Trâng, trâng, iar trâng, o susțire sau, sau un în sau un grâng, umpli după trâng, trâng, trâng. cu mari-mi are numai două ozbede, ne vei să le dai o bupă, ele aștuncă foarte după, drâng, drâng, drâng, iar drâng, o subțire sau lăsâni, în sau în grâng, umbli după drâng, drâng, curat drân. S-a încururat, cu sanga, avea drângul bun dar pe loc a divorțat, că drângul i a stricat, Trân, trân, trân, iar trân, o subțire sau nătrân, Împăture sau un grân, o după trân, trân, trân. O impozitură dată că secretul spune-n dată, E temeul secretra, de la mine o să ia trân, trân, trân, iar trân, O subțire sau nătrân, împăture sau un grân, o după trân,